До ранку цілковита знемога врешті опанували її холоднокровне лускувати тіло. Перебувши в неглибокій дрімоті, доки ранкове проміння зарожевило високі хмари, що навскуси стояли в небі, ящерка остаточно стрепенула з себе рештки внутрішньої тілесної муки. Точні ж вони, ці рештки, затвердли, скам'яніли, всохлися та при цьому нікуди з неї не пішли. Не вміючи передбачити, як скоро це непереборне, солодке, пронизливе і принизливе відчуття повернеться, щоб знову понувати її тілом, ящерка заквапилася. Треба було чимшвидше швидше відшукати якоїсь поживи. Тіло не їло вже другий день. голос смоктав уже просто нестерпно. Може, саме голод і загнав на манівці те попереднє відчуття. Тоді слід чекати, що воно повернеться, щойно вдасться втамувати голод. Ящерка знову зайшла в воду і перебрала ріку. Вибравшись на берег, і ти слід було вниз, далі за течією. Саме звідти все сильніше тягло димом. Саме там двоногі істоти, мабуть, мають своє велике кубло. Насититися, наїстися, спожити їх багато-багато, як пуголовків на мілководі, таких смашних, безкостих, безпорадних. Це було зараз єдиним прагненням, яке жило у тілі й мозку очамимрі. Трохи ще пройшовши берегом, вона знову спустилась до ріки. Слід було рухатися нечутно. Здобич була вже десь зовсім близько. Очамимря увійшла у воду, підібрала передні й задні лапи і не надто сильно допомагаючи собі хвостом, попливла за течією, часом черкаючи червом обмулисте дно, намагаючись тримати над поверхнею води тільки очі й ніздрі. Коли до вікна постукали іззовні, Кирюха все зрозумів наперед, Гукнувши гредневі чекати у дворі, він з головою вкрив тіло Янки старою, злеженою ковдрою, з масними плямами по краях. Запах тліні поступово наповнював житло. Та щось підказувало, що жити в цих покоях йому лишалося недовго. Тож, скочивши на стіл і пониж поривши на антресолях понад дверима, він дістав звідти продовгуватого згортка, завинутого у мішковину окремо від згортка, вийняв кілька ріжків магазинів, натоптав їх кулями і приліпив один до одного догори ногами ізоляційною стрічкою. Одного він, розгорнувши згортка, приєднав до укороченого автомата Калашнікова, якого потім знову замотав і сховав під куртку. Решту магазинів розіпхав по кишенях. Закінчивши всі ці приготування, Кирюха замкнув двері, Вийшов до гридня і скочив на його коня Позаду верхівця Гридень дав острогами І вони помчали в бік ріки Сонце підбилося Уже у зеніт І навіть трохи до заходу хилиться На вулицях було безлюдно Усі на будівництві Дітлахи теж гайнули Десь на ріку бавитися Старі та немічні По домах сидять Хоча небагато у граді старих та немічних Помирає люд у розквіті Сил своїх здебільшого. Онде ген звіддалік Видніться і будівництво. Та праця особливою Там сьогодні не спостерігається. А ген вище Проти течії і кавалькада, Яку треба нас догнати. Князівен четверо смердів несуть на ношах Килимами завішених. Кругом гридні, Піші й комонні. Чотири няньки в чорному, Позаду за ношами крокують, пісню ритуальну, невскладний влад, підтягуючи за двома волфами, які на хитарах приграють і голосами високими, хоча й захриплими, ведуть спів свій. Останнім на коні Азар'ян їде, через плече озирається, а князь попереду неквопом коня править. Азар'ян, зауважив коня з двома верхівцями, спинився, зачекав. Подивився на кирюху коротко, жорстко, відвів погляда. Знаєш, Кирюха, для чого тебе покликано?